eta putz, bai zeta batekin bukatzeko, ez nahazteko beste itz batekin. Eta irudi bat sarean lehenik ikusi dutana, egun, nahiz eta ez den egungoa, baina, bo, nik ere berantapiskabat badut iruditan, eta hino, ez da hino urungoa, garen nugu. historia nahi beste izan diren bezala, honek ere pertsona bat munduaren kontrako irudia adirazten du, azkenean. Bakarrik den pertsona hori eta milaka eta milaka parean eta zer egin ez gauza dirik, baina bere gauzan da eta xin esten du, beraz, entxatzen du. Tien ameneko plazan hartu izan zen argazkia bezala, e, denek ikusi irudi hori tankak urbiltzen ari eta beraz, horbat, oiei aurre egiten eta Oiuka beraz, edo berriki poliziaren bortizkeria beltzen aurka ere estatu batuetan emazte bat polizia gizonai aurre egiten eta ondotik beha, txilotua izan haintzin azkenean. Hemengo eh? irudia tienamenekoaren beh estilokoa da garen nugu gainetik hartua baita. Eta hor, hamabi mutiko bat Meksikon manifabati aurre egiten ireilaren amagean, jonen larumatean beraz, manifestazio nazional bat antoratu zuten uh, Mexikon, eskontza homoseksualaren aurka. Hainbat estatutan, beraz, milaka pertsona bildu ziren jende iniz zala ere, izan zen hor, homosexualaren uh, homoseksualaren aurkako mugimendu urtan. Eskuin kontserbadoreak nagusi presidenteak proposatu legediaren aurkako protestan. Ama bi urteko gaztea, beraz, manifari begira, jartzen zenda, besoak altxaturik haien gelditzeko asmo simbolikoarekin, argazkilariarekin mintzatu da ondotik eta bere ekintza esplikatu du, edo ekintza edo momentu hori, e, berak reiten du meza abiskat naturalki ginduela, kakotxen badu totxo bat homoseksuala dena eta ez tutunai jende guziek edo jendeak erra ukan dezan bere aurka. Hala, logika simple bat, horako e, e, Logikarik gabeko mugimenduari aurre egitean, meraz argazki bat hemen Mexikotik etortzen nena. Eta ze musika autatu dute alderdi abertzaleek aien kampaina bizi arasteko... Kampaina beraz bizi-bizian, ire hilaren hogeita bostean, haute eh, euskal gobernuaren osatzeko, ari dira hor hainbat ah, ah, ah, gotazka, bo ez da inbeste, eh, gotazka guti iran behar da, ez dela inbesteko horako tensiurik alderden artean, ez da beste abaino gora mintzo, momentuz, aski kalmei duitzen zait behin zat. Eta beraz hor musikaren aldetik, zer berri, ebe artikuluak dion bezala, alde batetik akordeoia, eta bestetik teknoa Eaiotak du akordeo jaren autua egin. Bai, uste zenten teknua errangun nola binanez. Akordeoia ja, autatu du eta musikan izak bat joseba egibar. Bera, gipuzkoan auta gaidina, akordeoia ja, jotzen entzuten alda eta ikusten alda. Go! Go! Alderdiaren garaia, beraz, hau da, kantuaren izena, eta bideoklip bat da azkenean, eh? Zaget, diskurtzu politiko batekin hitzetan eh, ez dut ongean alixatu ege erran. Bideoa klip bat, bezala, be klip bat da, bi zenta ikusten irakantuz, grabak eta estudio batean, eta... Oien etiek eldu dira oien, oien musika instrumentuekin, astapenean pentsatut otsaldezela, zela, pentsatzen oien argazkieri, oien orkazpen, orkazpen argazkieri benen E Ea jotakoak dira, beraz, eta Joseba Ekibar akordeoia jotzen eta kantatzen ere gainera. Eta ea txibildu, beste estilo bat hemen, eh? GASTE INGOZ MARTZAN JARZERA PROZEZ INDEPENDENTISTA BATERRIO NETAR! Hai, hor, beste zabai da, eh? GASTEA, ez? Pentsa zen beste ingrati bati, ez dut publiztatea beste ingrati baten, txal bainan, eta beraz, hau da, eh, atxe bilduren, eh, be, kampaina bideoa, mugimendua, eh? Hau da lema, eta mugimendua bai, eh, bistanda, da hoiaren beste estilo batekoa da. Joseba Egibarrek berake ongi analizatu du justuki uh, teknoa eta kolorearen autua ere Ezkerra Bertzaleari begira uh, txiste txipi batekin, uh, jantzien aldetik uh, iduriz hobetu baitira. Hortatu gaitu zerbait erabakitzea da, eta da, etxetikan ate aurretik miti nahi baldi mazoaz, begiratu nola zauden jantzita. Zatik, horain arte, Ezkerra Bertzaleak. Izan duen irudia, Dana Gaarre, Dana belt ez jatzta, kopetilunekin eta haain neuuki duten mutazio eta da transformazioa dana da kolore dana da argitasuna, Pnewko baino hobeto jasten hasidia.a dena ganaizke. Heb hutz hut Iziapi hitzz Hiz eta putz. Muzika naldatzen gira ez akordeo ez teknurik hemen, gitarra eta hautsa baizik Viktor Jara entzunendugu eh, manifiesto kantuarekin badu berrogeita iru urte edo bihar berrogeita iru urte ginen du Viktor Jara erail zutela, Txileko poeta kantaria eta politika aktivista zen beraz eh, nueva kantzion Txilean eko mugimendu, du musika mugimenduren eh, ren Zatzaile tariko batzen Salvador Allenderen garaian eta beraz, duela behoita iru urte, irailaren amekan Salvador Allenderen gobernua eraitsi zuen Estatukalpearen ondotik, jara atxilotu eh, instalatu berri zen diktaduraren indar militarek eh, atxilotu zuten torturatu eta eraile Gitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santigua gloria si ves Va se encajó mi canto, como dijera Violeta no es guitarra de qué se parezca mi canto a de los andar para alcanzar la estrella quel canto tiene sentido cuando palpitan las ve a cantar las verdades verdades no las li son vepujas ni las famas extranjeras sido el canto de una loja Manififiesto V Jaran zuten genuen ejan bezala <risa> beraz, Bihar begeita iruzte ginen du era zutela. Eta itzetaputzen Laster gurekin izango dugu Entzularen Iritziaren Tartean Maika Tikoipe eta be, amikuzera bere kilan AFMR Formakuntza Zentrua Integrisztak eta Zerbitzu Publikoak besteak beste ipatuko dauzkigu. Uh, ala ere hori entzin uh, aktualitatean ere behietan aipatu bezala gaur gazteizen izan den etxe kanporaketa bat uh, Ana Anastasia sekedat jaola trahola nagushi zen sharean uh, egun goizuntan bereziki, Anastasia gelditzen da edo egoiten da hori janai du, gaste izengoi zuntan beraz 710 bat pertsona bildu ziren bere kanporatzera saiesteko. Quiero pagar la deuda. Quiero quedarme en una casa. Quiero que mis hijos tengan hogar. Galera, bete. BES, BES, beraz hemen maztea, bere hiru aurrekilan azkenan kamporatoa izan da, Ertzaintzak zainzak, be, babesten zituztenen eh, Gendea kanporatu ondotik, hortik tiratu notik piskabat dio ere bazteretan, uh, obekia teratzeko gisaan, eta, be, gainera, emazteak, eh, emaztea trempu da, eta eh, ambulantziarekin eraman behar izan dute gaurko, beraz, aktualitatean ere, mugimendua beti, ordelarik etxe kamporatzeak, eh, be, ez, izaiteko, eta hoien gelditzeko, Kanpainan ere sartu da batzuek uh, bere ganatu dute ere pixka bat uh, aktortate hori sare um, soziatan ikusten den bezala. Maikatiko IP orain zuritza. Egunn Aintzegogurdaki zuen bezala amikuein naosi duen gaztelu saltze bat izan dadauguntan. Baina ez da gaztelu saltze ajunttu bat. gune hortan izan den historia guzziaren ukatze bat baizik. Elgar Gaztea etsaarri egan kokatzen da, eta badu urteak AFMR forkuntza zentro bat bala. Xalzeurek hiru kezka sortzen dauzkit. Lehena, eroslea arena. Amikoak diren zenpi amar anagiak hots integristek dute erosi. Erosle bakajak direnez, haste batez baizik presio hain interesgargi baten propossatzzeko gaiz direnak ez nahi sortan luzatuko. Bigarna egiteko manera. Hau da, gure politikalarien jokaera afera hontan. Gure bartelein ifamatua, ono kenkatzajean atse maiten da. Amar urtez burutu duen administrazio konseilua kudeatzen duen formakuntza zentroak, 6.000 euroko zuhag ditu. Erabakiak hartzeko tenorea zelarik, laborantza sairaren deslokalizatzea eta fitea erabakia izan zen. Amiku zen, laborantza formakuntza ere ez, ez daire onkoja. Hora indik zuhetan baitira beste aterabide bat behar du. Eta etxajiko hau zapezaren komplizitatearekin erosle bat atseman du. Gainera salmenta zuhen betetzeaz gain, soz bat eriko dio elkarteari. Hortaik ere garaile aterako zauko. Eta irugajena, gure et barnek aldeko egisken usteaz. AFMJ elkarteak, egan nahi baita Asociación por la Formación en Milio Jujal, Iruro goi garen amarkadan sortu formakuntza zentroak, barnekaldeko gazteak formakuntza leku baten eskaintza zuen helburu. Gaur egun kostalderuntz deslokalizatzen da. Barnekaldeko zerbitzu publiko hainitzen desagertzearen simbolo. Migrazio horrek gure egietako ustearen sindromoak direla uste dut eta esondorioak. Amikuzerendako galzea hundia da bai lan postu, bai formakuntza zentro batek ekartzen dituen amben abentail guziak desagertarazten baititu. Hogez gain, formatu nahi duten egitar guziak, etxetik beti joan eta urgunago joan behar dute ikastera. Eta artean, laguntza publikoak ukandituen eta formakuntzak proposatzen dituen gaztelu hori, integristei saldua, hau batez, bi abstentzio saldu. Jantsiskanoak, iltegia, hauzitegia etxi, À rapide du navassi et de Farichaldo et à sa rhono Obeda esquua mostia et à es deschoi dioyer omen Bilesker maika, tikoipe eta itzeta putzen orain musikaren tenorea, zurekin mistan da, Fred Berroete. da bai, engaur, gazteiz eragoaz, montauk talearen lehen diskoaren ezagutzera. Naizta ez jakin oradoa erreka Ziur naiz nun bai bukatuko dela Montauk osatu zen arabako hiriburuan, beinat goitia, kantari eta gitarra jolearen bakiarkako kompozizioak gorpuzteko asmoz. Beinat ez gain, gorka etxebagiak baterian, goio santzek basuan, eta Aitor Garzia de Bekuniak gitarra nosatzen du telaukotea. 2018-ko azaro eta abenduan konzertu batzu eskaini, eta gaztea irratiko lehiak eta ondoren, bilaketan izineko lehen diskoarekin datozkigu horrain. Eta hau, folk eta country doinuetan oinarretzen diren jok intimista eta pop experimental kutsuko bederatzik kantuz osatzen da. Melodiak, gordinak izan daitezke, distortxoak, leunak lehunak, alakarratzak, hautsa, susurlatua, araez. Erreferentzia bezala, Ruper Gordorikari edo Wilkori pentsan daiteke adibidez. Ah! Jentitzen Mirea Ez de nautua Aurera Era ma Erez, Montauk, New York ondoko iri galdu baten izena da. Echtanko kokatzen da Max Frisch idazle suitzakaren Montauk izeneko novela. Hala ere, gure gazteiztarek, izena Ramon saisak martu martuten hel ibogutik hartu dute. Bechtan, delako Max Frischen novelaren aipamen bat egin abaita. Literature hauek kontutan hartuta, begibistakoa da taleak bere hitzak ere hartoski landu dituela. Funtzian, Diskoaren liburuskaren erdian gure hitzak ez ditzela aiziak eraman aipua nabarmenkia girtzen da. Kutsu, lirikokoitz hitzak onak dira kantu hauetan kausitzen ditugunak. Interpretazio desberdinei tokia uzten dieten horietakoak. batzuetan, kolaborazio batzu kandituzte gainera. Hala nola, jona Ramururena esna zaudenean bat kantuan, eta Pablo Jamosena doktrina daiturikoan. Diskoa, jonan ordorikarekin grabatu, naasi eta masterizatu dute, azkarateko, katarain eta mamia estu joetan. Disko honi buruzko seetasun gehiago nahi badituzue, zue, montautalea.bankan.com webgunera joatea bainu estu zue. Bertan, Disko entzuteko eta erosteko bidea engea sartxemanen duzue gainera. Neraletik bertzerik ezentzuleak. Eldu den asteakte usten zaituztet, montau talearen disko berriarekin. Gintarrak giltzen dira hau tasunea biltzen giltzen dira soik azkenea Elkatuaz bere I'm not cold I'm not cold da Zaukun gaur, Fred Berruetek, Mil-Eskerronoko Aste, Aste eta Laster gurekin egin autaramendila besindikatuko kidea, goizuntako mobilizazioaz mintzatuko gira besteak beste eta maia murua garekin ere kantuz, kantu aurkeztuko dauku um, kantuz, kantu, bihar atxaleko lauetan entzutenarko duzien eman kizuna, bostak eta erdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin nintzarrieta. Atxaldean berriz ere. Milako bat pertsona bildu da, goizuntan baionan lanlegearen kontrako mobilizapenean, lau hilabeteko mobilazapenen ondoti, kamabi aldiz karrikara atera ondoan, eta geien gori gabe, berrogoita bederatzi puntu iru legea erabiliz, indarrez imposatzea leporatzen diote sindikatuek, frantziar gobernuari, seietan lekukotasun desberdinak entzunen ditugu manifestalditik, eta aipatzekoa ere aldi berean mobilizapen egunaren kari seie gazkin ez direla iratualiz biarritzeko aire portutik. Lab, zerrenda izan da bestalde irabazle, ego lapurdi iriguneko langilen ordezkatzeko hauteskundeetan, irailaren sortzian iragantziren hauteskunde horiek eta irurogoita zazpi langiletarik irurogoik hartu zuten parte. Hauetarik, berrogeita amazazpik laben zerrendaren bozkatu zuten, beste hiru bozka suri edo ezbali izan tzirelarik, erran nahi du euneko larogoita amabosta laben alde. Ondorioz, labek iru ordezkari titular dituego lapurdiko irigunean eta beste hiru ordezko. Tentsio momentuak bizi izan dira gazte izen emazte bat eta adintxipiko bi aurren kontrako etxegabetzea burutu duelarik alokabide egiturak. Hainbat biztanle elkartu dira tokian berean elkartasuna dierazi eta etxegabetzea ekidin nahian, tentxio uneak izan dira erran bezala ertzantza gertu delarik eta emaztea ambulantzian ere behar izan dute. Amikuzeko herri elkargoak bere azken bilkuran amairu hektara lur donapaleuko herriari saltza erabaki zuen kirolegitura berri baten eraikitzeko. Proiektua donapaleuko herriko etxeak kudeatuko du, amikuzeko herri elkargoa desagertuko baita. Amikuzeko autetsiguzie kirol eraikuntza berriaren beharra ikusten badute ere, ez dute denek lurraren kudeak eta ontzat hartzen. Azken bilkuran proposatu zuten lurren erdia elkargoan atxikitzea garapen ekonomikoa laguntzeko. Herri Elkargoakatik gehiengoak amairu hektarak saltzeko erabaki hartu du kirol eraikuntza berriarentzat geldituko diren lurrak sortu beharra den amikuzeko zibomari itzultzeko sedearekin. Eta Ehendaiako gaztetxea okupatzen segituko dutela adierazi dute Ehendaitz Gaztea asanbladako kideek Ehendaiako Herriko Etxea okupatutako etxeko jabeekin akordio batera iritsi zen. Okupazioa irailaren 15 arte baimentzen mentzen zuena epea ostegunontan bukatzen da eta beraz momentuz ez dute inolako informaziorik urrian gainera gaztetxaren inaugurazioa eginen dutela ere iragarri dute azgenik errubian miarritzek bere jokoa arra atxeman gabe utzi du sasoina aratxuntan zuigorrrik asaldean izanen dira jode biko laugarren egunakari eta buru altxatu behar dute joanen asteko galtzearen ondotik joan den ostiralean angulen igo berriaren kontra galdu zuten agilerako zelaian eta badutela lana beraz. Behatziak lauurden gutxitan hasiko da partida hasenen eta gutienez itxura hobetu beharko dute ondotik kolomieren kontra etxean garaipena beharrezkoa izan du Ara, besterik ez momentu seietan izanen dugu berri sail nagusia gero arte. Haizu eta jorra laboen emanaldia beri zabiatzen da Euskal iratietan. Asteko aktualitatia, alkarizketak labonantxako formakuntzak edo e aste ondareko hitzdiak atzamanen ditutzi hastegussiz! 5 urtia, ostialez, saspiek bostetan eta igandegoiz ez, 8ek eta bostetan. Laboyen emanaldia Euskal Iratietan. maite duzula? Eta zerbi civik edo irritar zerbitsoa egiteko prets? Euskal Iratietan atxabanen duzulekua. Errubia, pilota, eskubaloia, gimnastika, mendilastaketak, kirolo guziak segitzen alko dituz Euskal Iratietan. Interesatu bali mazira, deitu siberuko botza, gure Iratia, irulegiko edo antzeta Iratira. Edo mail bat igogi, iokozkanpo abindua euskaligatiak.info elbidera. Euskal Iratiak, lekuko kirolen Iratiak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 Eta zeberri prentxanten horiuntan, berian beti berazadute eskundeen gaiak nagusiki eta azpian Euskal Presoak aipagai berrogeita sortzi orduko barau egingo du uh, IGBek, Iparra Gireren Egoera Salatzeko. Bi hartik igandera izanen da Donostiako egia uzoko Francisco Tarretan, haren Egoerazgain Iparra Galdu Baik eri plataformak larri gaixo diren gainontzeko Euskal Presuen Egoera ere salatzen tuko du. Hirukireko famili bat etxetik galeratu dute ere gazte izen hori berriak ere aipatzen du berrietan aipatzen ginena hemen ere eta argazkiak ere e, momentuko tentsio guneak eta bortizkerietaz ere. Eta Kataluniako prozesu subiranista zertan da berriak aipatzen du, e, kataluniako ustegi nagusiak hontzt jodu mas azaren behatziko galdeetagatik epaitzea, Prèbalicatzea eta Deschobéditia, Deschobéditia egotzilietako Katalonia ko gobernuko presidente Oili eta Ireneri gau eta Joana Ortega kontsilari Oiya. Argian, Greenpeace-ekin akordioa izenpetu du Bilbok 2008-amarrean erdirat diaisteko garraioaren emisioak. Kompromisioa hartu du beraz Bilbo iriak, talde ekologistarekin, garraioak eragindako berotegi efektuko gasen isurpenak gutienez erdidat apaltzeko 2008-amarreko urterako. Balio kooperatibak ikasleei emozioaren eta akzioaren bidez transmititzeko antzerkia. Teatro paraixo, keskuntza, kooperatiba gintza eta dramatizazioa ustartzen dituen proiektu Ambiziotxua du esku artean, artearen eta bitartekaritzaren bidez, hausnarketa bultzatu nahi dute. Eta bestalde ere iritziaren tartean argian, Bea Salabergirena Joanda Uda, Guy est à bourg kiné la Bourg-Ville, c'est quoi Lan erreformaren kontrako aldarikapenak berriz batuak, kaseta puntu eusen haipagai beraz goizuntako mobilizazioa bayonan, media bazken ere berdin, eta beraz sindikatu eta kolektibuak uh, goizuntan fingatu itzorduan egin duten mobilizazioa, zeben egiten du bilduma. Glizeguna leherakiroletan ere euskaraz, xeaskak antolatzen duen glizeguna bihaste burutan izanen da, eta beraz lehen parte eguna hundia igande kazetan aipagai eta media bazken hainbaten ere hori aipatzen dute Aleta angelu bideoa aipatzen bai dute Aitzta potza e, aipatu bezala. Eta zudu estekin bukatzeko prentzait zuli hau, uh, lanlegaren kontrako mobilizazioa aipagai argazki batekin. Polizi bat eta manifestari bat parez pare, beraz, ikusten dira argazki untan. Uh, eta beraz, bordaleko konfusioak eta nantesen izan diren gatazkak aipagai hemen titulu nagusian zudu Eta ondarearen eguna ere haipagai zudu uh, Momentu untan, haugin nuen gure Prentxaren Itzulia, eta Maia Muruaga laster gurekin izanen da, kantuzkantu emankizunarentzat kizunaren bainan lehenik gure gobitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, oskal Eta egamezala atxalde untan, lab sindikatuko, eniaut, haramendi gurekin dugu, ahatxalde honen? Ahatxalde honen. Eran bezala ere uh, goizuntan mobilizazio eguna edo bai, goiza izan zen eta eguna funtzionak greba eguna baita eta uh, baiionan uh, beterazioun milako bat pertsona bildu ziren lan legearen aurka elkomri legea dauuntan onartua izan izan edo onartua manera batez eh? berrogeita behatzi baliatuz berriz ere O mo, gaurko mobilizazioak uh, zerrekarri nahi zuen? Azkinean, honak tobali bada legea. Boa, no, eh, gure ustez, eh, gauko mobilizazioa dela modu bat erantzuteko urda chiba nore nago, eh, militanteak eskatzen zutena, benetan eh, eh, lege hori atzera botatzeko, segitzeko bukokan. Eta beraz uh, uda zela tartean... Eh, intersindikalak artuzu kompromisua sartzeko begirako mobilizazio bat antolatzea eta gaurko mobilizazioa hori zuen helburu nunbaiten erantzutea e, sindikatuetan diren militanteei eta lan e, reforma hori atzera botatzeko gogoarekin zirelako esan duzun moduan, tartean uda pasada e, legea pasada berrogeita behatzikako txiluko erabiliz eta beraz e, argiki, intersindikalean gutienez, parixetik etortzen dientzenialeak, dira, mm, anga hor zela azken mobilizazioa elkomorri legeren enguduan, eta orain beste bide batetik pasako direla. Uh, Eran nahi du, ala ere, Karikako burroka buk bukatu abaldin bada, beste molde bat bidez uh, izango dela burroka elkomorri legeren horka? Mm, bai, gutienez, uh, sindikatuak, bai CGT eta bai uh, FOC, Hori uh, edakusten dute goutxenez parixetik uh, argikiexan dute gaur jazken manifazela, ez komo zile eta edabiliko zituzte beste medioak, eta honekin batera esten zuten juridikoak edabiliko zituzte la. Honek mm. ez doezan nahi, eh, karrikak komobilizazioa bertan beragalituko dela, baina horretarako alternatibak eda ikibarko genituzke, eta ez nahiz horretarako uh, horretarako reindik pres gaudenik, Hemen Iparos Galerian, urlako alternatibak ere ikitzeko, elkomoridegea burrokatzeko. Mm. Ikusiko datoren hilabetetan, daian momentuz ez dut uste, eta ikusiko. Ala ere, kolektiboak koizontan atiraziduena argi zen, uh, datorren asterenean bilduko dela, ikusteko zesegida se ematen dion honi, ea gogoarekin segitzeko burrokan edo ez. Eta hori uh, asteleneko bildkuran ez tabaidatuko da, da, eta ikusiko dugu zeon doria izan moden. Juzko gotre kolektiboaren kide denaberaz la, beh, hori duzu haipatzen kolektiboarena pentsatzen dut. E, bai. Bai ez. Yes. Eta mm, justuki, ikusirik nola pasaden urtea, uh, greba egun ainitz izan dira, borroka egun hainitz eta bukaeran azkenan elkomri legea pasatzeko. Uh, borroka gisa ikusten ote duzu urte hori. Boa, eh, porrota, ez dut uste porrot bat eh, denik, esango nuke eh, azken orte hauetan bezala, segitzen dugula, eh, erasotua gaudenean, eh, erantzuten bati eta horidan hiri niri ustez, eh, sindikatuak dugun eh, akatsa, eh, ez dugu antolatzen eta dugu preparatzen eh, burroka batzu, baizik eta erantzuten dugun gobernu horiek eta azken gobernu horiek eh, antolatzen dituzten eh, erasoak. Eta beraz naiz eta mobilizatu garela 200 urte honetan, gaur dela 14. mobilizazio eguna, eh, marchutike, eh, onek onbrio asko ditu, bereziki langileenzat eta beraz zaila da mententzea eta hori egiten dugun beti erantsun gisa eta inoiz eraikitzeko borroka fase batean eta horidan ustez, proposatu berdugun alternatiba, eta ez itxoitea Parisetik etortzea Aginduak ikusteko zer eta nola borrokatuko dugun, baizik eta bertan erabakiz ikustean nola egiten dugun benitako e, borroka bat pizteko eta ez e, itxoitea haiek erasotzea erasotzea beste langileen lan balintzak taloko dozak. Hortan mm. eragin behar dugu eta horrela saiatuko dugu aurrera begira egiten gutxinez betik hori saiatuko dugu bultzatzen. So badak gogo bat azkenean pixika bat egiteko manraz azken urteei begira? Bai, Ba Gu ustez evidenta dela ikusten dugu azken urte hauetan gorroka gehienak galduaktzen dira Z kenduta, eta CPOia baditu hamak urte. Bai. azken ha urte hauetan izan diren erforma guztiak pasa dira modu batez ala beste baan pasa dira eta gehienak joten dira lang diren interesin kontra. Eta sindikatuak e, bertentxatu berdugu sindikalismoa, eta bertentxatzen honetan ikusi berdugu zeborro kamotak, eta nola eramaten ditugun, badakigus ondo, mobilizazio egunak edo greba egunak isolatuak direnean ez duela ezertalako bario, eta, eta langileak ez dira prest edo ez dira antolatuak aurre egiteko, etortzen diren, edaso eda so iei, eta iadanik ahipatzen dago izanetik, e, datorren eforma, ea mm. e, erreforma ea aridina negoziatzen. Somazeko erreforma aridina prestatzen, eta horren aintzinean, etxo dugu erreforma gure pare, pare, parean izatea antoratzeko. Eta gu pentsatzen dugu alderantiz, pentsatu behar dugu gaur pentsatzen, nola ingo dugun erreforma hori ez pasatzeko. Mm -hmm. Eta beraz, egin dezagun lan hau di, gaur Enpresaz, enpresaz, beste sindikatu guztiekin batera, nola antolatuko dugun, aurre aurreiteko formei, eta aurre aurreiteko nola ze borroka motak antolatu nahi ditugun, eta, eta ze medioekin ingo dugun, hori aurre aurreiteko, eta ez modu isolatuan bakoiteak bere aldetik. Beste sindikatuekin gogoeta hori ere eramaiten da? Uh, beste sindikatuekin gogoeta ez da eramaten, eh, dakizuen bezala, Momentu honetan, zaila da beste sindikatuekin eseritzea eta egitea, mm. baina nesan honuke, kondenatuak dira olako gogoetak eramateko, eta horretarako lan egin behar dugu beste sindikatuek gurekin batera eseritzeko, mm. eta gurekin batera hori olako gogoetak eramateko, eta modu iraunkorrean eta ez modu isolatuan. Lab aktualitatean ere gonda da, bistan da, CGTek uh, beraren kontra be, emberamanduen auziaren gatik ere, u dauntan, uh, argazki bat, ala ere gau dena, uh, CGTeko kide bat uh, eta labeko kide bat ere elgarrekin. Badaolako mugimendu bat ere, uh, CGTeren baitan uh, sindikalismo horren uh, asperdura bat? Bai, ustez, e, um, gaur e, ikusten dugu ez da labeko la, la kide bat eta CGT-ko kide bat, esan honuke e, dela CGT-ko se, kide batzuk, beste labeko kide batzuk eta solideareko kide batzukin, eta, eta denak bateran unbaiten e, mobilizatzen, e, reforma bat e, gaizki goelako, me bon, e, modu orokorrean esan nukena azken iabet hauetan ikusten ditugu desberdintasun batzuk, CGT-mengo, CGT-barnean ere mugimendu batzuk badaudela, dexadoxta sun batzuk badaudela bereziki hor CGT talaben arteko TPO teskundetara begirako ez da honetan, baina argi gelditzen dena, basetako militanteak eta basetako langileak eskatzen digute, elkarlanean jartzea, Eta e, astea benetan borrokan behar den bezala, eta ez epaitegi batean sindikatuen artean ikusteko zen izango den Lenin darra datorren urteetan, mm hori -hmm. e, ez da borroka, eta langideek dute hori txoiten gure partetik, eta modu positiboan erantzun behar dugu, asgaitezen elkarlanean, e, eta eta gero ikusiko hori dapxean momentu honetan iparraskalean bizit, bizitzen aligarena, nun baiten, Uh, bai, elkarlan irakuezin bada sindikatuen artean, ba sindikalisten artean egingo da mm -hmm. eta hori zuriontzekoa da eta eta segiri zagun horrelako lan egiten. Justuki beste sindikatu bat ere soin zuriondu du Labek, Corticar uh, uh, sindikatuak eta CCV la syndicatuak be eman baitio kachasio korteak, hoiek ere zuen ber kashuan bait ziren ere CGTren parean hori berri on bat da beraz Labentsa. Baila, bentsat, eh, berri onbada zehira baztea, noski, baina eh, berri hoberena dela, baiten askatasun sindikala berrahtu du beretokia, eta ez zen diren langileak, konen dute parada aukera. STC bozkatzeko nahi badute, dute, eta hori um, bai uh, zer, zerbait irabazik da historio honetan, eta espero dezagun labek irabaziko duela gauza behar dina, eta uh, Ipar Euskal Herriko langiak esperu dezagun, egonen uh, dutela, parada ere, bozkatzeko datorren TPO eskundetan, nahi dute dintzen gutxenez, eta masiboki dituko ditugu lab bozkatzeaz, eta lab bukaeran uh, badu alternatiba bat proposatzeko, eta uh, alternatiba hori uh, bultzatzeko, Uh, beste esan sindikatuekin batera egin barko dugu, labek ez du egin bakarik, eta langilekin ingo dugu, beste sindikatuekin ingo dugu, eta lortuko dugu, elkomri bezalako legeak uh, atzera botatzen, uh, behar den bezala iparraskalerian, edo dudarik honetan, baina honek, usatzen du lan bat eta hortan adikida. Inaut, aramendi lab sindikatuko kidea beraz gurekin ginuen mil eskerrean? Mil eskerrean Itz eta putz, hatxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Kantuz, kantu, aipatzeko tenorea hor dugu gurekin baitugu, maia muruagu. Ez, muruaga, hatxalde hon. Humoro txugu gaur ere, eh? Kostu da E bai, es nahiz behar txolari ahortuan uh, behar txo nahiz iztenak kusten, kusten, aldatzea, eh, begokitzeko, eta bo, ez da biziki me berdinda, eh, ez, ez niz xilabanari, beraz nahi dut nahi tenaldut. Zerdi oso? Ez ez, segi, segi. Horrela. <laughs> e, Usoian bezala, ahortuan bintzatuko gira, simpleago izan oh. da berdin. Baitaz ba, ba, du? Bai, prest, zin emaldiaren zat? ez gara inoiz prest, baina hartzeko dena press bai onduko asteralako zer heralduko den gero hori ikusiko bai. noiz hasten uh -huh. da bi har da ja hasierazken ah, ikutuak ematen bai bihar izango da inaugurazio ekitaldia Gauean eta jada lehen e, e, zineman munduko lehen go iristen ari dira zinemal dira eta lehen filmak ere biharreusia izango ditugu.zuk ba, mm -hmm. segipen berezia eginen duzu usaian bezala hurbiletik eta hitztaputzen ere batzutan gurekilan mintzatuko zira, denbora barin baduzu. Hori da, saiatuko gara beste molde batez e, hitz egiten, hau da, e, zinemaaren beste, e, beste atal bat erakusten, edo zinemaldiaren beste atal bat erakusten, eta ean e, zerbait polita ateratzen dugu. Ean, e, nor dira hor e, izah ahumdiak, nor nahi duzu ikusi hor izahetan? Nor nahi dudan ikusi, mm. ba ez dutola bereziki inor ikusteko gogorik, ero, ikusten direnean e, beti plazare egiten du eh, hori ez dut e, kentzen. Gero, eh, ikusi, ikusi behar da, zuk eh, zeintzuk dituzogus. Ikusi duzu, nortzuka dongo dira? Ba, imeinen eh? antzia dute gero. Oktako <laughs> galetzen, otzot nor nahi ikusi. Ikusi ditut, eh, izenak zaganak dira eta antzia ditut. Zuke dira ez? Ba, ditut bat, unburuan gero, ingeresezko... <laughs> ah, txila benturatzen erreiten. beti, beti, zaitasunak ditut. Barry Richard Gere, horri ah, da. Richard Gere. Hugh, Hugh Grant. Hugh Grant. Ewan Makregor, horri zanen da ere bai, eta bestein bat, edo noztia zinemaldia ere eskuratuko duen lehen aktorea, etuan hauk da. Mm -hmm. Eta bere egia esan guztuko ditu, beraz, bon. kuriusi da handia dut, firma Se batekin eturriko da gainera. Zelfi bat egiten uzunberarekin, desafio bat. Gaur gala ere behar dugu aipatu musika, eta hori ez da gaizki, kantuzkantu emankizuna biar, argatxaldeun lauetan, argatxaldeko lauetan, lohtuko dut, izanen baita lehen tsaioa eta larumatan bigarren tartea, eta e, bikote bat aipatuko duzu gaur, edugia? Bai, bikote bat aipatuko dugu nahizta... Batek bakarri mintzatuuko duen eh? gau bihar hain zuzen eh, Nebor bikotea izango dugu eh, protagonista, Nebor bikoteak diska dorri bat plazatu itu haste ontan gazteluppeko hottak eh, zigilloarekin eta hau izenburua duen diska ezagutzeko beraz maite arburu izango dugu gurekin eta beraien ibilbideaz baita azken lan hoen inguruko eh argibideak ere biltzeko, ba, espero dugu gustu handiz e, hartuko duzuela saioa. Euskaldun bat eta estatu batuar bat Amsterdamen ezagutu zuten elkar, e, auzo berean bizi bait ziren eta hortik e, ba, biak ere ofizio berdina izanik, ala intzinako musika dute obligide. Ba, elkar ezagututa hasi ziren erdi txantxetan e, zen beste egitera eta hortik abiatu zen bizkat nabor. Nabor ingelesez bizilagunak lagunak nahi du eta jokorrekin ba, abiatu zuten aventura berri hau. Disku begia nola atxeman duzu ba nik biziki maitatu dut de, deskubritu dut egia eh, esan bikotea entzuna bainuen izen ez e, proiektu bat e, bikote bat ari zena hortan e, ez nituen beraien aurreko lanak ezagutzen diska bat plazaratuta dute ustut ba e, aurretik eta deskubrimendua izan da nik biziki maitatu dut beraien azken lan hau e, euskaraz, ingelesez eta gaztelania zere kantatzen dute, naizta gehien kantu gehienak e, euskaraz e, ditugun eta entzumearrekoa, beharrekoa. Mm -hmm. Ebe kantu batekin nagurtuko gida, ze kanturekin baia. Bagian diska izten duena mm -hmm. garajean, mm -hmm. umorearekin e, landutako kantu bat da eta iruditzen bad zaizu ba, nik agian e, gaizki aurkeztuko baitut kantua. Entzun gogu, maite larburuk aurkezten baite gu kantua. Bueno, garajian eh, diska izten duen kantua da, e, pixka bat beste kantutatik aparte jarri dugut, artetxo bat utzi dugur, minutu bat denbora pasatzen baita amargarren kantutik azkenera, amaik agarrenera. Nolabait, eh, diska amargarrenean bukatzen dala, iruditzen zaidalako, baino, oraindik eh, beste zerbait esan nahi izan nuelako garajian kantuhonekin eh? kantu eh, lotxagabia da eh, umorez betia eta salto egitera bultzatu nai nuen nere burua salto salto salto alpargatak urratzen dien artean ongi etorriak garajera haun ondrio ikuski suna astera Nekon jarretan, txarli, txarli, txarli braun Esnupiri ez diobarkatu milurekin ospainan Makako rogoxobatez lehertu dituz Azpire urmidea botila Merengia tantzatzen duen bitartian Ota barazki fobilla Sendatzen ditu Laif zangoan itzmiragarritun Matxin, matxin, matxin saltuk Panderotak riski din ez hipnotizatzen zaio Sobran ditu neskuekin Txateatzen du Amanita muskariekin Masajia emateizun bitartian Z 셋se zutzerak. Nei bor, deitzen da diko tehau, maya muruagarekin izango da... DIETARIKO BAT, Beraz Bila... kantuz kantu manki zunen Lauetan eta itzeta agurtzeko tenorea ere lasteren zuleak. Kirola maite duzula, Eta serviz zivik edo eritar servizua egiteko prest? Euskal Iratietan atxabanen duzulekua. Errugia, pilota, eskubaloia, gimnastika, mendilastaketak, kirolo guziak segitzen halko dituz Euskal Iratietan. Interesatu bali mazira, deitu siberuko botza, gure Iratia, irulegiko edo antxeta Iratira. Edo mail bat igogi, ilokozkanpo abindua euskaligatiak.info elbidera. Euskal Iratiak, lekuko kirolen Iratietan. Eta zantz, Jokoz Kampo ere Kirolen emankizuna oren baten buruan goti gorabera bera, dena zula jagirri izango da besteak beste esku baloilaria eh, gomita. Eta nikoarekin agortuko zaituzte, titzetaputzik ez biarra gatsaldean, bai benen gauean behatzietatik haintzina, baita ta laru bat ere hasteuntako txarena, oberena eta beste guzia gai izanen, bai tituzien, nementuz seiak euskaliratetan.